Отак От я відкривав і відкривав собі Марійку. Саме тоді подумав про те, що мені час одружуватися, що з Марійки буде хороша дружина. Вона не зіпсована. Певно, що дівчина звикла до праці. Про одруження подумував і раніше. Найкраще було б одружитися з дівчиною з села. Простою, чистою, чесною. Всі ми навіть валяючись у багні хочемо чистого. А Марійка до того ж прийшла як послання долі. Прийшла коханням. Палила душу Нині кохання втратило Первозданну щемкість Стало дотатком до комфорту А може навпаки Розпуки Поривів поменшало Натомість побільшало сексу В добрій і зручній упаковці Як і нинішні фрукти Що колись їх зривали просто звіття Проте я довго не міг вловити Відповіді на моє кохання в Марійці І взагалі Не знав що вона про мене думає. Вже потім по одруженні ми в розмовах звели в одне наші мислі і відчуття. Вона вважала, що всі ті послуги він робить їй як землятці, хоч десь прокльовувалася думочка, що не тільки, що чимось вона сподобалася йому, що щось йому від неї треба, і в ту ж мить з огидою до своєї цинічності затирала ту останню думочку. Коли його біля неї не було, вона все одно почувала, що він про неї думає. І від того здавалося, що він десь близько. І було хороше, надійно. Вона завжди може з ним порадитись, сподіватися на підтримку. А якось лишалася сама, і їй здалося, що в кімнаті є ще хтось. І подумала, кого б хотіла мати. І тоді з-під дзеркала випливало обличчя. Його. Якесь ніби всяєві. Високе, чисте чоло, і враз на ту думку набігла інша. Він такий розумний, освічений, він про неї чи й пам'ятає. Який він, руки чисті, нігті підрізані, а у Максима чи ж важко підрізати нігті, який на ньому одяг, все доладне, акуратне, припасоване, а кроватка. Кохання не було для неї радістю, піднесенням, не вірила у взаємність, хоч не було й мукою. Було чимось. Не десь там, в іншому світі, в тому, якому в любові тільки підносять душу. То були інші люди, всі оті лицарі, які задля одного погляду на обраницю серця викликають противника на дуель і часто гинуть. Стояли над рікою, і в її очах мерехтіли сумовиті вогники. Вона чула стукіт половецьких копит, чула поклик руських українських хлопців, які йшли на бій, чула стукіт їхніх сердець. Найдуще стукотіло його серце Сьогодні обраницю можуть уступити за гроші, за кар'єру Ми потім обмірковували і це Душа огрубіла А може кохання? Чи обоє? Я мріяла Всі мрії дівчат пов'язані з хлопцями Цього в мене вистачало і без мрій Ова, от тобі ова так, вона теж мріяла про кохання, а коли воно прийшло, стало ні на що з мрій не схожим. Вона бачила, що з нею щось коїться, ставала неуважною. Чи не захворіла я? По одруженні, ота щемкість, яснота минуле, але прийшла повага до всього в цій жінці. Чесності, стриманості, порядності, зібраності. Ранок лежу в ліжку, а вона миється під холодним душем, і ті струмині стьобають мене, аж я щулюся. з душу вона йде до мене, я скрикою від її дотиків. В її очах не горить пекельний вогонь любовної жаги. Та здебільшого засередженість на щось невідоме, на далину, романтичність, мрійливість у ній поєднувалися з доброю практичністю, а цнутливість з повною відповідністю чоловікові, мені. І як тепер мені жити без неї? Але все те потім, пізніше. А в ті перші дні та місяці я ще нічого не згадував на майбутнє, хоч і вабила мене Марійка Вельми. Не показував цього, боявся сполохати. Нехай поки що бачить у мені земляка старшого віком, що в її думках виключає залицяння. На тих самих правах земляка з нами щоразу невідчіпно чалапав Максим. Велицюватий, важкобровий, він думав повільно, важко і здебільшого мовчав.